Кои са излишните и какво се случва с тях? Фотокнигата на Антоан Божинов ни връща в Северо-Западна България през късните 80-те институции, където хора с физически, психически или социални проблеми са били затваряни. Снимките са документно и огледало на общество, което още не е научило урока си. Днес изложбата ще се открие в Софийската градска художествена галерия. Там ще бъде представена и двоезичната книга на български и на английски. А в нея, наред с снимките, четем аналитичните текстове на доктор Владимир Сотиров, психиатър, доцент Георги Лозанов, медиан експерт, както и придружаващия текст от автора на снимките Антуан Божинов. Добър ден! Добър ден! Български фотограф, теоретик на фотографията, преподавател с множество публикации в научни списания, две монографии, множество изложби в България и в чужбина. Да започнем от там как и кога за първи път попаднахте в домовете, които документирате в излишни и какво предизвика вашия интерес към тази тема? Ами тази тема я започнах през 1987, след като бях понатрупал малко опит вече като работещ човек, след като завърших вижто си образование. И разбира се, е, имаш, имах провокации отвън. Е, тогава вече се беше появил на екран е, полета на Хуковича гнездо, е, а малко след това и дом номер 8 на Николай Волев. Така че това беше провокация към, а, към нас. А и времената беха перестроежни. Тоест, имахме, появи се някаква надежда, че видиш ли като понаправиш нещо, можеш да обърнеш нещо друго че може да бъде видяно, че хората могат да се замислят, че човечността има шанс. Говорим за институции, където хора с физически, ментални, психически проблеми, социално слаби, отклоняващи се от нормата, са били на практика въдворявани по време на тоталитарния режим. Споменавате, че влизането в тези заведения е било силно емоционално преживяване. А, имате ли спомени какво конкретно ви порази в първия контакт с, с тази среда и с тези хора? Ами, да ви кажа, наобщо за, за мизерията бях подготвен. Това не бе, защото преди да започна тая серия, първите ми така посоки в маргиналите бяха в Молтин Стап, в Махалите. Така че това не беше изненада. Изненадата беше по-скоро това, че те в никакъв случай не се държаха като затворници значи, Менталитета на тия хора беше на 5-6 годишно дете което системата е така устроена те беха над 200 заведения такива в които те бяха подразделени по, пол, по възраст и така нататък и по диагноза и нямаше никакъв шанс да се достигне до някакво микрообщество така че там където живеят това беше тяхното общество такова каквото е но, те нямаха чувство за свобода, но те и излъчваха свобода вътре в това нещо. Те не осъзнаваха, че са не свободни. И идват при теб и казват, ела, ти покажа нещо, споделят неща, които ги интересуват. И се отказах в една такава искрена човешка, много по-човешка, отколкото на среда, защото навън, примерно, много внимаваш на кого какво ще кажеш, не знаеш кой какво ще следва да направи и така нататък. И имаше такава една изолация, внимание в някакви мерки, някакви граници, докато при тях беше едно нещо, аз вчера го нарекох това двойно отрицание. Първо отрицание на формата и след това отрицание на съдържанието. Но като попавя, в такава среда очакваш да видиш нещо, виждаш друго. А как балансирахте между документалността и човешкото достоинство? Изобщо сблъсквахте ли се с етични дилеми, когато отправяхте обектива към техните лица и към, в крайна сметка, тяхната драма? Ами вижте, тук има един а, такъв леко професионален трик, а, който не знам защо, а, особено репортерите понякога го изпускат. Да, да накар човека срещу тебе, насочвайки фотоапарат към него, а, да се почувства, че е обект на внимание, на твоето внимание, персонално към себе си. Нали. А, а това на тях им беше нужно. Те в един момент това беше и някаква терапия, както казва колегата Лозано за тях. Някаква вид терапия. Ти им отбръскаш персонално внимание, без да им налагаш някакви норми, някакви граници, някакви. Сега да ще правиш това, сега ще правиш това. Не, ти се интересуваш от тях. Ето това е ключа към когото и да се обърнеш. Те стават важни. Тоест, в вашия да. обектив те вече не са излишни. Те са ви нужни. Нали така? Е, така излизам. Да. А. За на мен наистина ми бяха нужни. Какъв. Какъв е вашия отговор за мястото на документалната фотография днес? А, смятате ли, че тя има силата да промени обществено отношение като проблеми, а, подобни на този, с който вие се сблъсквате тогава социалното изключване, тоталитарната власт? Ами, ови, ови, ови, обществото ни още не е съвсем зрело за такива промени. Това, това е моя отговор документалната фотография, като термин и като съдържание, като всъщност, е американско е, изобретение, така да го кажем. Но в Америка това нещо работи. Работи. Е, още от 19 век работи. Просто има няколко случая. Джейка е при Слуис Кайн. Хора, които са видели нещо, регистрирали са, видяли са е, нещо, което не е, е така пред очите на всички, Показали са го на нужното място. Първия в общината в Нью-Йорк, а втория през Конгреса, Следствие, на което са настъпили незабавни промени в тази посока. Ние го виждаме даже и до днес, даже в, тази, в този последен трагичен случай от сблъсъка между специалните части, които. Ловят незаконни мигранти а, и госпожа Гуд. Знаете, този, това, което се случи убийството на една млада жена в Минесота от агенти на Айс, така се казва въпросната yeah. служба. А, виждаме какво внимание се отделя на... А, Документите на видеодокументите от а, а, този а, трагичен изловещ инцидент. А, казвате, фотографията, обектива, а, снимането, а, могат да променят едно общество. Когато ви връщаме назад сега с кадрите от а, тази изложба, която можем да видим отнес в Софийска градска художествена галерия? Малка корекция. Значи, а, в Софийска градска изложбата е българската фотография на 20 век и е беше открита а, на 9 беше, беше? Да, а в рамките на тази изложба вие правите представяне на книгата? На, тази изложба, да. сега правим премиера на книгата. Премьера на книгата. Да. Ясно. Но в тези. Те са. Колко са снимките в книгата? А, с... В книгата са 70 и някои. А в изложбата от темата са 5. Ясно. Ясно. Сега, можем ли да кажем с този въпрос, искам да приключим, че има паралели между социалното изключване тогава? 87-92, т.е. на финала на бившия режим и днес. Сега, преди това, аз искам обаче да поблагодарим Министерство на културата, че книгата се появи благодарение на техното финансова подкрепа. Такава каквато е. Това е важно, Но... да. Но, да. И браво. А, общо взето, нещата не са се много променили. Аз имам големи колебания във връзка с книгата, не за друго. А за това сега, в момента в който това е излезе на хартия, нали, няма нали, да има някой, който да бъде засегнат от това нещо, някои от близките на тия хора, и за това чакай толкова време, те са почти 40 години, в които първо вече малко са хората, които ще ги разпознаят, тия хора, които са е, живели е, в домове цял живот, е, само най-бестите им хора да познават. От този период, и от там имаше ред събития ред събития като, например, през 2000 та година са снимки от тази серия, спечелих награда на сексуалната здравна организация. Някакво последствие, може би, от това, беше и навлизането тук на Amnesty International и други организации и тяхната дейност, която затвори много от домовете. За добро или за лошо, аз не съм сигурен, защото много от тия хора останаха на улицата. Да, много въпроси да. има. Но, да. а, но аз ви благодаря Такам, за тази откровадност. Той се има, има развитие и мисля, че наистина това нещо, като се погледне, ще трябва да се направят някакви изводи. Много ви благодаря, Антуан Божинов, излишни, така се казва тази фотокнига от над 70 фотографии, не просто архив на миналото, фотографски разказ, който буди въпроси и днес. Така обществото е наричало хората, които затваря, а изложбата и фотокнигата на Антуан Божинов ни показват институции в Северо-Западна България, където слабите, болните и различните са били изключвани и ни пита, научихме ли нещо от това днес.